Jag tänker på församlingen och vi vet att församlingen det är ju en Guds skapelse. Det är Gud som har förordnat gjort det möjligt för oss att vi får vara en församling, tillhöra en församling. Och när vi talar om församlingen och när vi talar om Guds rike så det är ju inte vad ska man säga något man kan ta på eller värdera med pengar, med materiella saker och, och så vidare. Utan det är fött av Gud och... Här i tiden då så är församlingen förkroppsligad det är också från himmelen. Det är genom Jesus, det är han som har gjort eller som har förkroppsligat församlingen i tiden om vi säger så. Och han är också församlingens herre. Han är dess ursprung, han är dess grund, församlingens huvud och så vidare. Och jag tror det är bra och viktigt att, att man påminns om det ibland. Om man tänker på vår identitet, vårt ursprung och så vidare. Så man inte blir förförd eller lurad av allt som vi ser manifesterar sig i tiden då, på olika sätt. Det finns så mycket prakt, så mycket pomp och ståt, så mycket olika ideologier och teorier på olika sätt. Och hela tiden ska det komma någonting nytt, någonting spännande, någonting som ska kittla i öronen, alltså göra tillvaron lite spännande. Församlingen är en pris för Gud. Jesus är församlingens herre. Det är A och O. Han är grunden. Vi, vi, vi kan se olika situationer också. Eller olika... Vad ska man säga? Det finns olika förhållanden att, som man kan hamna i. Vi, vi har ju länder där vi möter syskon då som inte kan samlas. På det här sättet, ofta kallas för underjordiska församlingar. De har inte de här synliga tecknen som vi många gånger förknippar med församlingen. Utan man, man möts i hemlighet och, och man kommer tillsammans men underjordiskt eller inte, så, så är det Guds församling. Och det finns egentligen ingen skillnad. För det är från Gud. Och det är så viktigt att, att vi bevaras i det som är från Gud. Så att vi inte fastnar i olika former, och traditioner. Herre Jesus. De är våra bröder och systrar. De som aldrig kan gå ut på gatan och säga att halleluja. För då åker de i fängelse. Det är våra syskon. Och så vet vi att vi bär på samma hopp. Vi har samma herre. Det är en, det är Jesus. Jag ska försöka belysa någonting. Av det här, och jag vill utgå ifrån en plats som Jesus besökte med sina lärjungar. Det står om det här i Matteus 16. Den trettonde versen. Jag läser här ska vi se. Vi kan läsa några verser framåt där. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosånen är? Det svarade, vissa säger Johannes stöparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Och han sa till dem och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa det till honom. Salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon- att han var Messias. Det här är en oerhörd undervisning av Jesus. Han, de befinner sig i Caesarea Filippi. Och på den här specifika platsen. Det är lite märkligt, ska komma till det. Här uppenbarade Jesus då för sina lärjungar. Att han var Messias. Och han talar om församlingen på den här platsen. På, på ett väldigt tydligt, speciellt sätt. Och när, man, när man läser om Caesarea Filippi. Så det var ingen vacker plats. Det var en plats för ondska egentligen. Man, man man tillbad andra gudar där. Man tillbad en gud som hette Pan eller Pan. Och, och det var till hälften människa till hälften geta Alltså något avgudaväsen som skulle representera promiskuitet. Eller homosexualitetens fader kallas den för också, när man läser historien. Och här, här, här samlades då människor, offrade, tillbad, hade orger och så vidare. Och man kan läsa om hur till och med romarna, som själva inte egentligen hade så hög moral, men hur de tyckte att här gick man för långt i sin avgudadyrkan. Gud. Och det här var i Cesarea Filippi. Och till denna plats så tog alltså Jesus sina lärjungar. För att undervisa om församlingen. Det är väldigt talande. Det, det, det, det, Jesus sa ju så här också, som vi läste, det står så här, helvetets portar ska inte få makt över den. Och Jag läste, jag har inte forskats i det här så mycket. Men, men just den här stora grottan som fanns där. Det var ju som ett berg där. Och där gick, den gick ofta just under det här namnet. Helvetets port på Jesu tid. Alltså, Jesus tog sina lärjungar till en plats. Fylld av ondska. Fylld av avguderi. Och... En plats som kallas för helvetets port. Och där proklamerade han sin församling. Om vi, vi lämnar Caesarea Filippi ett ögonblick. Jag tänker på hur Bibeln målar upp världen. Den är tydlig i sin undervisning om världen. Hur det är en plats- Präglad av ondska. Fylld av mörker. och Vi uppmanas att inte gå i ok med världen. Jesus han talar om hur vi är i världen. Men inte av världen. Alltså, han, han sätter upp tydliga gränslinjer. För församlingen. För oss som Jesu lärjungar. Så, så visar han: Här är vägen. Vandra på den. Vi är inte av världen. Kära Herre Jesus. Och man förstår också när man läser då hur församlingen: det, det, det är inte en plats för vad som helst. Det är inte en förening. Vilken som helst. Den, den, den är inte uppbyggd. Med världens. Tänkesätt. Med världens visdom. Dess makt och skönhet och så vidare. Allt det här. Som, som man så ofta möter i samband med. Kyrklighet. Traditioner och så vidare. Utan församlingen är. En gudskapelse, Halleluja. Och Jesus han var tydlig. Jag ska läsa. Några bibelord här. Först från Johannes 15. När han. Talar om. Just om världen. Det står i artonde versen. Om världen hatar er. Ska ni Veta. Att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Jesus förklarar här. Det finns en orsak till det här. Vad ska man säga? Utanförskapet. Det finns en orsak till att församlingen är kallad ut ur världen. Och det är Jesus. För Jesus säger här. Därför hatar världen er. Varför? Jo för att han har utvalt oss att tillhöra honom. Och han har tagit oss ut ur världen. Därför hatar världen er. Det är så tydligt. Kom ihåg vad jag sagt, fortsätter det här. Tjänaren är inte större än sin herre. Har det förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Tack Jesus. Man, man, man förstår här när Jesus ta, undervisar sina lärjungar hur han förbereder dem på dagar som ska komma. På deras uppdrag, på deras tjänst här i tiden. Och, och han visar verkligen hur, hur viktigt det är att, att, att känna till just orsaken till att församlingen så många gånger blir illa hanterad. jag tänker ibland när man, när man ser på den ekumeniska världen vi ser olika kyrkoblock och vi ser olika religioner och så, och så försöker man samlas och då, och då kan man göra det man kan komma överens och komma tillsammans om man lyfter ner Jesus namnet och sätter upp Jesus som en bland alla andra. Då, då går det alldeles utmärkt. Då kan man mötas kristna, muslimer, judar och så vidare inom de olika traditionerna. Och ha det riktigt trevligt tillsammans. Men så fort du säger i inget annat namn än i namnet Jesus finns det frälsning. Då raseras det. Då, då finns det inte utrymme längre för att kompromissa. Att anpassa. Det finns en grund som vi aldrig får rubba på. Det är Kristus och församlingen. Kristus och församlingen som är hans kropp i tiden. I Johannes 17... Ska läsa något där också. Den sjätte versen. Här ber Jesus. Så gripande att läsa de här I Johannes. Det står i vers 6 så här. Jag har uppenbarat ditt namn. För de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Här ser vi. Han ber till sin fader, alltså Gud fadern tog dessa ut ur världen och gav till Jesus. De var dina, ber Jesus. Och du gav dem till mig och de har hållit fast vid ditt ord. Och så fjortonde versen. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan du ska bevara dem från ditt onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning, så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Halleluja. Jesus är det är ju en sak. Han, han, han, han, han var Guds son som kom hit till en värld. Hans egna tog inte emot honom. Han blev förkastad. Han blev hånad. Han blev Upphängd på ett träd. Dödad. Eller han gav sitt liv. Men här när vi läser så, så ser vi i förlängning, förlängningen hur församlingen förenas. Inte bara med Jesus på det sättet utan med hans öde. Med hans liv. Församlingen blir ett med Jesus. I vandring. I tro, i lydnad. I lidande. Man bär ett lidande för Jesu namns skull. Det, vi, vi kan läsa flera eh, bibelsitat också. Just om hur, den här, hur lidandet verkar glädje. Man var glada kan vi läsa apostelgärningen för att man fick lida för Jesu namns skull och det här talar ju då om att det finns andra värden eller andra värderingar än det man möter i världen prisskir Gud men vi är tagna ut ur världen halleluja men samtidigt så vårt missionsfält det är världen det är här Herren har satt oss att verka men låt inte världen bli ditt hem just det här att vara i världen men inte av världen att inte bära dess identitet utan vära den här himmelska identiteten. Eller som Paulus skriver. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas. Genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Kära Gud. Det här var Romarbrevet 12. 12. Ursäkta att jag inte sa det. Romarbrevet 12 och 2. Och. Då kommer vi till den här knäckfrågan eller vad ska man säga hur, hur, när vi ser de här motsättningarna, de här tydliga gränsdragningarna. Hur, hur ska vi då leva? Hur ska vi nå fram? Hur, hur, hur ska vi kunna möta människor då utan att se människor som fiender? Människor som representerar världen. Och det står, vi har ju läst tydligt här: Världen och Guds rike har ingenting gemensamt. Jesus sa: Försten över denna världen kommer, och i mig finns ingenting som hör honom till. Och så möter vi då alla människor. Då frågar jag mig, hur ska vi möta dem? Hur ska vi se dem som ännu inte hör till Guds rike? Då finns det en hemlighet. Och det är så stort. Hemligheten heter helt enkelt Jesus. Halleluja. Det är Jesus- det är inte så att han har tagit oss ut ur världen och nu ska vi leva i fiendskap med människor. Nej, han har fyllt oss med en kärlek som övervinner, med en kärlek som älskar inte världens system, organisationer, men alla dess människor som finns där. Och det är det här vi kallade att förmedla. Det är inte en religion utan det är att förmedla Jesus till människor. Och när vi fokuserar då på personen Jesus och allt vad han representerar. Och då ser vi berg kan brytas ner. Is smälter ner. Halleluja. Hat förvandlas till kärlek. Strid blir frid och så vidare. För han förmår. Tack Jesus. Han har makten, pris för Gud. Han har makt. Och, och, och hur är det möjligt då? När vi, när vi ger oss in i den här världen. När vi ser allt motstånd. Och alla de resurser som världen förfogar över. Pengar. Traditioner, kulturen, allt det här som fångar upp människor på olika sätt. Vi har något som är så mycket större. Halleluja. Se på Paulus. Innan sin omvändelse. Vad var det som överbevisade honom? Jag tänkte, han den man Som hade argument tillräckligt för att. Få fullmakt att fängsla alla jesulärjungar Alla som var på den vägen. Han hade all fullmakt. Han kunde gå till de högsta i det judiska samhället. Och, och få det han begärde för att fängsla de troende. Det fanns inga ingen argument sånt som kunde fälla honom där. Men det fanns ett möte med Jesus. Och det är det. Jesus har makten. Jag tänker på muslimer man kan läsa om. Ofta kan det vara väldigt svårt att samtala med en rätt trogen muslim när de presenterar sin tro. Men så hör man jag hade en dröm. Eller det här, jag fick möta Jesus i en syn, i en dröm. Det människor som söker sanningen, som söker svaren. Eller som kanske inte gör det, men ändå bär på den här tomheten. Så vet vi att Jesus har makt att bryta igenom. Nu kommer vi till våra vapen. Vi har fått bönen, syskon. Om tanken, om varandra. Nöden för människor. Kära Jesus. På Pingstdagens predikan. När Petrus jämte de elva. De stod upp i Jerusalem och förkunnade för första gången. Förkunnade de evangelium som församling. Och vad hände? De blev överbevisade, de som lyssnade. De kände ett stäng i sina hjärtan. I den här konfrontationen med världen. Men, men vad leder det till? Jo, Guds ande regerade. Och verkade syndanöd i de som lyssnade. Som han ropade, vad ska vi göra? Och svaret var där. Jesus. Vända om till Jesus. Halleluja. För Jesus han är den som kan ge det människor verkligen längtar efter. Kär gud. Amen. Tack Jesus. Jag vet inte, jag tycker det här är så inspirerande på ett sätt. Just. Att det handlar inte om kvantiteter och storlekar och. Det som ses stort eller inte stort ut. Utan just det här att evangelium, alltså Guds ord, det glada budskapet, är en Guds kraft till frälsning. Alltså en kraft som kan lyfta människor upp. Och, och, och när man tänker på det här, allt det här som Jesus är Han är frid, han är ljus Han är det levande brödet, alltså det som kan ge mättnad Det här är inte bara bilder utan det är realiteter Man tänker på, allt det här har vi i Jesu namn, priska Gud Vi har det i hans namn Så vi har egentligen oändliga resurser i våra händer de begränsas av oss själva på ett sätt. Men just det här, låt Jesus få bli stor i ditt liv. Det, för det är ingen annan än Jesus som kan möta människor, som kan frälsa människor. Pris för Gud. Så om Jesus är och representerar allt det här som människor egentligen vill ha. Det som Gud har lagt ner i varje människa. Ja, då har vi vi som är hans kropp. Är det inte så? Församlingen är Jesu kropp i tiden. Då har vi de här oändliga resurserna. Vi har det här till vårt förfogande. Tack Jesus. Jesus är världens ljus, eller hur? Han är ljuset, pris Gud. Men vi representerar samma himmelska ljus. Alltså det här ljuset som lyser i mörkret. Jag tänker nu när vi går in i de här högtiderna. Det är så mycket mörker. Det finns oerhört mycket artificiella ljus. Mycket stämning. Mycket som görs så vackert. Men så ser man bakom fasaderna så många människor som bär på detta mörker. Tänk att få sprida ett ljus för Jesus. Halleluja. Vi är också ett himmelsljus. Vi är också ett bröd som kan ge mättnad. Halleluja. Jag ska ge en vers här som är väldigt stark. Det är Roma 8 och 11. Jag hörde en predikan om den här versen för många år sedan. Ett väckelsemöte i Oslo. Det var broder Arne som predikade han, han, han talade om det och det, det blev så levande, så starkt. Just när vi blir bärare av detta himmelska ljus. Det står så här. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Tänk, tänk den här anden, den här kraften som reste upp Jesus ifrån det döda. Samma Guds ande har tagit sin boning i församlingen. Det är en uppståndelsekraft vi har. I Jesus. Halleluja. Och, och det här borde ge oss mer frimodighet. Mer motivation. För det är ett sånt tryck ute i världen. Det är sånt mörker. Det är så mycket elände vi möter. Men... Så ska vi ha fridens evangelium? Fridens evangelium, fridens budskap. Att, att ge till människor. Låt oss be att församlingen får vara ett sånt hem, en sån plats. Halleluja. Och jag återvänder bara kort här till sist. Till Caesarea Filippi. Man representerade den platsen. Jag har ju sagt någonting om det. Och det var en plats av avguderi. En plats dit man samlades. För man hade begär efter någonting. Man hade begär, man, man, man sökte människorna som gick dit. De förmodligen ville uppleva någonting. De, de ville få möta ett svar på frågor de hade. Ett svar på en längtan de hade efter tillfredsställelse. Någonting. och Det här som, som människor söker varje dag egentligen- Människor söker tillfredsställelse för sina liv. Man vill uppnå lycka. Man vill uppnå glädje. Cesarea Filippi. Vad representerade den platsen? Jag tror det, det representerar det väldigt många människor. är fångna under idag. Det människor söker. Det människor vill Hitta svar på. Men man, man är förslavas. Man är vilseleds. I kulturens nöjen. I, i ja, nöjesfälten. Och, eller i religionerna. Och så vidare. Och så blir hjärtan förhärdade. kära Gud. Men kom ihåg. Kom ihåg det här. Dit tog Jesus sina lärjungar. Han tog dem till denna plats. Det måste ha varit chockerande att vara lärjunge och se hur Jesus förde dem till den här platsen. Och började undervisa. De, de visste ju. Det här var inte Guds... Bästa plats. Här fanns det mycket elände. Men Jesus proklamerade sin församling där. Och talade om hur man skulle övervinna. Tala om helvetets portar, Men det fanns en makt. Och det finns en makt som är så mycket större. Prisa Gud. Så fortsätt, syster. Fortsätt framåt. Fortsätt att lyfta namnet Jesus med frimodighet. Halleluja. Det, det, det är det största vi kan göra. Proklamera Jesus. Snart är han här igen. Snart kommer Jesus, pris och ljud, ska få möta honom. Amen. Jag vill tacka dig, Fader Himmelen. Vi prisar dig, Herre Jesus Kristus. Tack att du har vunnit seger, Herre Jesus Kristus. Över synden, över döden, Herre. Och du har gett oss ett, ett hoppets budskap till människor. Herre. Tack att du har fyllt oss med din kraft, Herre Jesus. Med din ande, Herre Jesus Kristus. Halleluja, jag prisar dig. Och tack för församlingen, Herre Jesus. Tack att du gav ditt liv, Herre Jesus. Halleluja, halleluja. Så att församlingen kunde födas fram, Herre Jesus. Genom galgata, Herre. Genom död, Herre. Men med denna uppståndelsekraft, Herre. Jag prisar dig, jag lovar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Tack för mina syskon här, Herre Jesus. Och jag prisar dig. Tack för syskon vi har, Herre Jesus Kristus. Vi tillsammans får kämpa, Herre Jesus. Och Göra det du har befallt oss herre. Vi prisar dig, vi lovar dig. Tack att du lever idag Jesus. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen, amen.